Salme 60. Til dirigenten på påminnelsens lilje. Mikdam. Av David. Til undervisning. Da han lå i strid med Aram Naharajim og Aram Soba, og da Joab så ventet tilbake og slo Edom i Saltdalen, ja, 12.000. «Gud, du har forkastet oss, du har gjennombrutt oss, du har blitt forbittret. Måtte du reise oss opp igjen?» Du har fått jorden til å riste, du har fått den til å revne. Leg dens revner, for den har vaklet. Du har latt ditt folk se motgang. Du har latt oss drikke vin som får oss til å rave. Du har gitt dem som frykter deg et signal til å flykte i sik på grunn av buen. For at de som du elsker skal bli reddet, så frels med din høyre hånd og svar oss. Gud selv har talt i sin hellighet, «Jeg vil juble». Jeg vil ge ut sikem som en andel, og Sukkots slavslette skal jeg måle opp. Gilead tilhører mig og Manasse tilhører mig og Efraim er min førers festning. Juda er min kommandostav. Moab er mitt vaskefat. Over Edom skal jeg kaste min sandal. Over Filistea skal jeg rope i triumf. Vem skal føre mig til den beleirede by? Vem skal visselig lede meg helt til Edom? Är det ikke du, Gud?